З рікою туман почав тоншити. Він став тонким, мов качине перо, і ястроб помітив, як від ріки, запряжена кіньми, зібрана з двох возів та однієї гарби, не поспішаючи, з'явилася валка. Не потужні мажі чи кибитки ногаю, а два розсохнуті, негодящі для грізного степу турецькі вози та гарба – приторочене ремінячем до заднього воза під халабудою. Обі швалки постигнув у ковилі, з рушницями у притемнілих тугих руках прошурхували молодиці, дівчата й монашки. На гарбі ласувала динями малеча. На передньому возі, звисаючи ногами з краю, на перських трояндових килимах одна одні розчисували коси жінки. Яструб згадав – що він уже бачив оцих жінок, і він к'якнув до них, як до знайомих. Попереду ж валки на білому гривані, в білому кунтуші, на срібнім сідлі, з позолоченим кінчиком шаблі, фіолетовим у саднах обличчям, оглядався на валку теж нібито не чужий. «Де його зустрічав?» – Яструб пригадати не міг. «Та все-таки, десь він вершника бачив» бо пташині очі не лише приймають усе від небозводу до небозводу, від хмари до ховрашкової нірки, а помічене один раз пам'ятають через роки. Так сотворив Яструба Бог. І Яструб згадав цього вершника. Він бачив його в домовині, коли той непритомний бився в ній головою на хвилях, спливаючи низом Дніпра. А ще перед тим, пригадував Яструб, Оцей чорночубий, поставний гетьман, як вигукували його ім'я запорожці, на чолі своїх козаків приїхав на Січ і привіз низовикам коней. Тепер одинокий, без війська й коней, на чолі купки малечі, що розбиває об полудрабки дині, на чолі жінок, молодець, дівчат і монашок, маючи під своєю, Гетьманською рукою два розтріскані возики і гарбу Він повертається з січі невідомо куди Яструб к'якнув йому Привітався, коли, обгортаючи небо і степ З осіннього вітру з півночі щось залящало Затрусило повітрям І з висвистом запищало Воно зринуло, як степова пожежа Воно загорілося, як порох і як протяги загуло. То не гналися коні, то не ревли пороги, то розпочався великий переліт дрібного птаства. Яструб кинувся на небо, та щезнути у небі він уже не встиг. Накотистий птичий смерч збив його з крил і шпурнув під гарбу, головою під колесо. Благо, що гарба і вози поставали, Молодиці, дівчата й монашки попадали в ковилу. Жінки, що тулилися на возі, накрилися килимом. Діти позалазили в дині. Вершники з конем забилися під могилу у реп'яхи. Вітери, птахи йшли ордою. Вони тисли повітря, а повітря тисло на небо і землю так, що небо та земля зірвалися з місця із кураєм, бадилинням і рікою, Разом із піднятими і вже летючими У вітрі лисицями та зайцями Покотилися в безконечче Невідомо звідкіль Взялася жовта й мла Вона насунулась Заступила і поглинула всіх І голубих сиворакш І зелених дрімлюх І вохристих кобилочок Чорних шпаків і жовен Оливкових пастушків і кусокрилих погоночів серпо крильців, стрижів, одудів, стрепетів і деркачів, вівчариків, мухоловок, і коноплянок, мальованців щеглів і в'юрків, просяночок, вівсяночок, синьо і горихвісток, водяних курочок, очеретянок і кропив'янок, вільшанок малинівок, припутнів історок і попелюхів, зеленяків, гаїчок, зозуль, чечіток, волових очок і ластівок. Зляканими крильцями птахи прогрібали глиняну ту імлу, як могли, і їх охопив розпач. Власні крики рвали їм серце, у деяких воно не витримувало, і вони засівали собою степ. Яструб. Лежачи під гарбою, бив об землю своїми крилами, мов, помагав дрібноті проривати скрізь простір. Коли ж нарешті почув, що в небі і на землі стало порожньо тихо, він зрозумів, що птахи вирвалися з земли та пошуміли на південь далі. Великий переліт дрібного птаства у цьому місці над степом затих. Небо та земля зупинилися. Лисиці та зайці – опустилися на землю і, проклинаючи таке життя, чкурнули до своїх ніри ямок. На гарбі в золотавих динях заворушилася малеча. На возі з-під килима виглянули жінки. Молодиці, дівчата і монашки, обтрушуючи з капторів кофти з-підниць бадилини, піднімали з землі рушниці та хрестилися. Обтріпався крилами під гарбою і яструб. Крила в нього боліли, ніби він пробивався з птицями понад степом. Яструб захотів ковтнути туману, бо в дзьобі йому пересохло. Та де той туман? Як його змили, розметали птиці. Вони так розкрутили повітрям, що навіть із голів похилених будяків повитрушувалося на землю насіння. А ковила, як побігли, як упала на обрій, то так на обрії лежала. А жінки? А малеча? Ще не прийшовши до тями від мерхтіння птичого тьмища, вони злякалися знову. змовгили, де переховувався з конем на ливайку, з жовтої мулкої і мли на них викотився і, перевалюючись з боку на бік, полускуючи, посунув за вишки з копицю сіна руди-рудезний реп'ях. Він накочувався на степ, і все, що під себе в степу підминав, все те на нього й налипало. Всього вже потроху начеплялося на нім – і зайчі бубки, і вовча шерсть, і волоття кінського щавлю, і стебельця дикої моркви, гусячий пух, курай і навіть напівзігнила козацька шапка, що її загубив якийсь невідомий козак років із десять тому».